Повечарювши, зараз полягали спати. Хазяї на ліжкові, гостям послали долі рядно, а по-під голови дали подушки. Другого дня, як Роман прокинувся, то в хаті нікого не було, тільки він та Патрукл спав. Але в сінях чути було розмову. Жіночий голос сказав, знов уловили грішну душу, як нечисті в пекло. — Цить, не твоє діло, — відказав чоловічий голос. — Бодай би вам стільки кар було на тому світі, скільки ви людей занапастили. — Варко, кажу тобі, цить, давно в тебе ребра тріщали. — Покарав мене Бог таким чоловіком. — Ти таки добалакаєшся. Погроза злякала жінку, і вона змовкла. В хату йшов хазяїн. Роман заплющив очі, мов спить. «Е, час вставати!» — прокинувся Патрок. «Ланула ж, братіко, вставай!» — штовхнув він Романа в бік. Повставали. Жінка внесла з цінеї самовар, посидали пити чай. «Ну, так хочеш до нас у компанію пристати?» — спитав Романа Патрокол. «Почему ні? А ви добра компанія?» «Добра, комерчіська». Сказав Ярош. А какая комерція? Кінська. Таким образом? А таким, вияснив Ярош. Лошадей дешево купляємо, а дорого продаємо. А порадушно заробляєте? Та уже ж не без бариша. А гді ж ви купляєте? Раз по селах мало коней. Роман не розумів. То яроше погано йому розказуєш, перепинив Патрок. Бо в тебе чортма елоквенції. Слухай парубче, знаєш, як коні найдешевше купувати? — а как? Так, щоб за них зовсім не платить. Яким образом? Таким, як стемніє то зайти в гості до якого багатого столь мужика. По-твоєму, треба поторгуватися з мужиком, а, по-моєму, зовсім того не треба, бо він дуже дорого буде править. А я нищичком повітку відчинив, та на коня сів, та й гайда в степ, то та так найдешевше обійдеться. Тепер уже Роман зрозумів. А чого парокче замовк? Може, Вови та Хохи боїшся? Ні, я Вови положив не боюсь, а так... «Дак вави?» «І вави не боюсь!» Так грішки чи що?» Роман мовчав. «Болван! Белбас стультус!» — гримнув Патрок. «Що то гріх, як то заповідь ламає Божу! Що заповідь велить? Поділися з ближнім твоїм! Діляться богачі?» «Одвічай!» Діляться багачі з нами? Ні, От ж вони роблять гріх, бо ламають заповідь. А ми як возьмемо багача коні, то що зробимо? Та що ж, украдем? А зі носку опухий, ми поділимо з ближніми багачевими добро його. А цього хоче заповідь. Значить, він не ламає, а ми направляємо, розібрав. Та на що цього розібрало? Тільки... — Ну, шо толька? Та не толька, я слухаю розумних людей. Жив ти на селі? — Жив. — Що з тобою, батько, і брати зробили? — Цілували. милували тебе. — А ні, побили мордяку, та й випхали без нічого. — А де ж твоє добро, що ти в гурті з їми заробив? — Братік ріднесенький украв. — Що тут треба зробить? — Озять добро? поділой так, щоб і тобі досталось. А почому ж у заповідях написано: не укради? Що ти мені заповідями очі вибиваєш? Ігнорантос мез, або неокмалоомний. Я хлопче за тебе знаю. А як вовк у тебе теля вкраде, то ти не прийдеш, та не вб'єш вовка, не віднімеш що його теля? Не вкради у чесного, а в злодія своє оббери. А ти глянь, Старшина і староста гарбують обчиські гроші. Злодії! Мужики цуплять панський ліс. Злодії!